Празникът си е празник, но не бива да забравяме и големите залози на нашите делници, защото иначе и празниците ни ще се окажат нефелни. С около 12 декара с сграда на Алпийски дом може да намалее площта на природния парк сините камъни, ако бъде изваден съответния имот от териториите и границите на парка. В средата на Декемри в областната администрация в Сливан имаше обсъждане организирано от Министерството на околната среда и водите – съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и води Риосеве Стара Загора. Това сериозно възмути граждани на Сливен и ги изкара на протест. Буквално а, 4 дена преди коледа, а, в неделя, но пък в навечерието на светлите празнични дни. Добър ден, казвам сега и честито Рождество Христово на архитект Слава Савова. Добър ден, много ви благодаря за поканата. Тя е една от активистките в опит първо да разберат, а после и да аргументират съпротива срещу подобно действие. Слава Савова е и докторант по архитектура към Българската академия на науките. Ами да започнем от там, госпожо Савова. Защо смятате, че е важно да алармирате за това обсъждане, за решението mm -hmm. от Природен парк Сини такава ни да бъде извадена една част с особен имот сграда в нея. Mm -hmm. Всъщност има повече от един казус. А, проблемът с изваждането на тези 12 декара от територията на природният парк ще е, е свързан с отварянето на вратата към повече процедури, сходни процедури на тази. Паралелно с това е допуснато създаването на селищни образования в две други местности, Даулите и Карандила, които също са защитени. Ако бъде извадена територията край Алпийският дом, без проблем ще бъде извадена територията и населищните образования, която обаче вече не става въпрос за 12 декара, за 800 декара. Тоест, а, имаме едно навързване на събития, които се слушват паралелно, макар, че общественото обсъждане беше фокусирано върху този малък парцел а, на границата на парка. Нашето опасение е всъщност прецедентът, който се създава с това. Казвате, това ще отвори врати за отхапване на още апетитни хапки от природния парк. Сега, ако се вгледаме в това искане да намалее територията на парка само с тези 12 декара, а, това иска не идва, доколкото виждам, от частна компания, която го мотивира обаче с аргумент, че имотът няма характеристики на защитена територия и се позовава съответно на становища. На Лесотехнически университет в София, на регионалната дирекция по горите Сливан, на Министерството на земеделието и храните, на РИОСВ Сливен. а и тук Огромна въпросителна. Самият Природен парк Сините камъни бил издал положително становище. Това четем в публикациите, в информацията предоставена от областната управа за общественото обсъждане. Как гледате на това? Mm -hmm. Да. А, първо, добре е да уточня, че има само едно независимо експертно становище, което е от експерт от Лесотехническият университет. В него се казва, че а, няма никакви. А, природни съобщества, които би трябвало да бъдат опазени. Няма дървесни видове, няма редки растителни видове, няма водни течения в действителност. Една едноминутна справка в кадастъра показва, че пресимота преминава река. А, и е редно също така да обърне внимание, че а, всички институции действат координирано, но те не действат в полза на общественият интерес. И аз читам, че това е изключително притеснително в този казус, защото отново показва, че гражданското застъпване за нашите права на природа не е по-силно от едно координирано действие, провокирано от частно лице. Тоест, тук идва въпросът. Институциите защитават общественият интерес или частният интерес. Сега става дума за елпийската резиденция на последния комунистически владетел Тодор Живков. Дали това е случайно? Mm-hmm. А, би ми било трудно да спекулирам а, в тази посока. Може би е редно да а, спомена, че всъщност Имота е собственик на частното лице, но не и земята. Тя е държавна собственост. Реално, частното лице настоява за изваждането на държавна територия, което е също и разковничето на този противоречив казус. А, не бих могла да кажа, че по този начин се бетонира властта. Естествено, можем а, а, в тази посока да насочим разговора, но за нас най-важното е, разбира се, един по-голям контекст в условията на климатична криза, в условията на все по-топли зими, какво правим? Ние всъщност помагаме на природата да я съхраняваме и да я правим по-устойчива за предстоящи катаклизми, защото ние няма да ги избегнем или напротив, ние агресивно деградираме малкото запазена а, природа, която имаме. А, мисля, че рисковете са много големи и това, което се случва, просто е а, антиинтуитивно в момента. Всъщност, от вашия отговор оставам с впечатлението, че а, самата сграда на този елопийски дом, ловна резиденция на Тодор Живков, вече си е частен имот. Очевидно, а, с историческа стойност. Апетитен имот, особено ако успеят да вземат и държавната земя под него. Да, точно Тоест то има разлика между сградата и да. терена. Да. И, а... и намерението на този частен собственик е всъщност да прислуи и, а, и терена, който е част от природния парк. Той и в момента тази държавна а, земя и в момента се ползва като частна, което е изключително проблематично. Тя е оградена, в нея има малко язовирче, минава река, както споменах. Има а, парк, който всъщност е залесен, много красив парк. А, първото противоречие е, че тя разбира се е построена като опийски дом за а, града, като туристическа база. След това обаче а, в нея са вложени сериозни ресурси. Тя е на архитект Методи Тотев. В създаването са участвали и местни артисти, за наячи, които са направили стенописи и прочие, специално са създадени мебелите за обзавеждането за тази сграда, след което обаче се затварят вратите за гражданите, още в социалистическият период и а, по неведоми пътища след поменение в Когато става всъщност а, нещо резиденция. като лична резиденция на Тодор Живков? Една от многото, да. А след това има приватизация, така ли? След това има приватизация, доколкото ми е известно, тук разбира се трябва да направим справка с докум преминава към туристическото дружество, след което за една доста скромна цена е придобита от частно лице след 1989 година. А всъщност там живее ли някой? Аз щеях да питам, дали вие очаквате а, там mm -hmm. да живее някой новобогатаж, или пък старобогаташ, или пък да се превърна в нещо като ловен музей на живковизма. Mm -hmm. Има ли яснота какво се случва и даже тези мебели, специално правени дърворезби, mm -hmm. дали да. те са запазени? Има ли яснота? Да. За това нямам информация и отново а, така, бих искала да обърна внимание, че а, всъщност нашият фокус е запазването на територията, на природната територия на парка. Тоест не се концентрирате толкова много в ловния дом на Живко. Върху самата сграда не. Това е важно, разбира се, от гледна точка на история на архитектурата, защото това е един много интересен обект, но това вече е отделен казус. И имайки предвид това, което се случва и на Карандила, и на Даулите фокусираме се в момента върху опазването на целостта на парка на първо място. Добре, какви са хипотезите Ви? А, а, кого ще облагодетелства подобно решение за изваждане на тези 12 декара от природен парк Сините камъни? Uh -huh, uh -huh. Кого ще облагодетелства? Предполагам частното лице, което е а, заявило интерес да бъде изведена тази територия, което реално ще спомогне нейната продажба и нейното превръщане от държавен имот в частен имот. Това е първото нещо. А второто нещо има, доколкото разбирам, сериозен инвеститорски интерес за развиване на легова база, горе на Карандила и в местност да Улите, което разбира се е проблемно по много причини. Първо, защото всяка строителна инициатива е пагубна за природата в парка, за редките видове, които намират убежище там. И второ, защото не е въпроса само да бъде изградена тази база, а поддръжката също обикновенно нанася определени екологични щети. Т.е. това, което вече е заварено, това, което вече е изградено преди създаването на парка, може да се поддържа. Няма пречки срещу това. Но проблемът са амбициите за развитие и за ново строителство в парка и реално публична държавна собственост има риск да се превърне в частна. По какъв начин намаляването на площта на Природен парк Сините камъни ще се отрази на мрежата на Тура 2000, от която Природния парк е част? Да, това трябва да е обект на екологична оценка и всъщност тук е противоречието. Общинският съвет към Община Сливен е гласувал създаването на селищни образования, но той не е спазил необходимата процедура. Реално трябвало да има един мултидисциплинарен екип, който да изследва каква, какво би било отражението. Първо на защитените територии в рамките на натура а, и след това според закона за защитените територии. Но това не се е случило. Всъщност те са одобрили тази процедура без тези предварителни стъпки и тук имаме всъщност нарушение на българското законодателство. Аз обаче се връщам на тези аргументи, които четем впрочем в една много подробна и добре написана дописка на БТА М -м. А, след е, е, изнасянето на всички М -м. тези факти, за които говорите. Частният, частната компания се позовава на позитивни становища, пак ще кажа на лесотехнически университет, на регионалната дирекция по горите, на Министерството на земеделието но и на Рио Севест Ливан. Там не е ли права на оценка за въздействие mm -hmm. върху околната среда? Mm -hmm. а, не ни е известно. Тоест, .е. аз не съм запозната с този документ. Първо бих искала да обърна внимание отново на а, документа на доцент Костов, в който има сериозни насъответствия, които са видими с просто окол. Тоест, .е. опасявате се, че нещата може да не, просто да не отговарят фактологично на истината? А, да, това, което виждаме, всъщност има сериозни разминавания и те са лесно доказуеми. Самата да. вие познавате ли региона? Да. А, наясно ли сте с а, къде стои определеното да. кадастъра, място, за което ще да. дума? Защо? Дори и нашият протест, имахме шествие в Карандила, то тръгна всъщност от Алпийския дом, така че всички бяхме там до реката, която пресича имота. Видимо всички дървесни видове, които са засадени. Не е ясно дали експертите, които са направили тази оценка, действително са посетили имота. Тоест толкова са големи несъответствията. А вие познавате това място от сега, от този протест или от по -дълън? От детството ми аз съм родена в Сливен ако лято ние се качвахме на планината. Сега смятате ли, че намаляването на площа на природен парк Сините камъни би могло да доведе до нарушения на европейски директиви и потенциални санкции за България, защото на подобни неща сме се накадали? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Моето предположение е да, но тук естествено експертите, които са запознати, за имат задълбочени познания в областта на европейското законодателство, би трябвало да кажат точно какви законодателни нарушения ще бъдат извършени. Аз мисля, че има един универсален проблем. Тези защитени територии са създадени първо 80-та година, мисля, че е декориран парк, а след това е разширен в 2002 година. Това е едно колективно усилие. Десетки експерти са участвали в декорирането на тази територия. В момента отделни лица, частни лица, бизнесмени решават, че имат нужда от, от тази територия и просто започват да разчастват този парк. Това е абсолютно недопустимо. Близо 1300 са подписите в петицията срещу намаляването на площа на природен парк сините камъни въпреки празниците и въпреки отсъствието на темата от новините. Да. Замисляте ли нови акции срещу отхапването на тази площ от защитената зона? Да, Замисляме нови акции... А... Същност това, което организирахме като протести, беше съвсем спонтанно. Аз лично не се познавах с много голяма част от хората, които дойдоха. Обявихме в социалните мрежи, потърсихме подкрепа. Изключително важни бяха малките граждански организации в града, които а, подкрепиха и нашето уведомление, след това и а, нашите официални изявления, нашите четири искания. Трябва да спомена, обаче, че се появиха и много бързо се мобилизираха местни медии, които публикуваха материали, които не се на нашите искания, като най-скорошният казус е с Сливен инфо, които ни вменяват думи, които ние никога не сме казвали и които сериозно се разминават с исканията на протеста. И предстои да напиша официално писмо до медията, за да попитам възоснова на какви данни са публикували статии с неверни а, данни в тях. Като, например? Да. да. А, например, там се споменава, че намеква се а, желание за диалог с, с инвеститори. Има едно питане, дали може да има разговор между граждани, институции към кого? и инвеститори. Отворен въпрос. Но всъщност ние имаме конкретни искания, които дори не са споменати в а, а, тази статия. И... Т.е. не така... сте доволни от отразяването на протеста? Споменахте ми, че включително сте видяла интервю с вас самата, каквото да. никога не сте давала? Да, в тази статия се цитирам многократно, но аз не познавам журналиста, никога не съм го срещала. Тоест, има претенция за интервю с вас при положение, че вие не сте давала това да. Добре, това е, това е така доста, доста изненадващо. Наистина, смятате ли, че а, и заради празниците темата беше под някаква форма заглушена и заобщо смятате ли, че а, част от това неадекватно отразяване, за което говорите, идва от факта кога се случва целият този протест. Вероятно, но също така придвижването на процедурата за изваждане на територия от парка също се случва в навърчерието по празниците и ние вече имаме опит. Разбира се, това са анекдотични примери, но обикновено тези важни решения да се взимат, когато най-малко хора могат да се мобилизират, за да прочитат документи, да се организират Евентуално да направят подписка или протест, и още веднъж това го виждаме потвърдено със случая с сините камъни. Добре, от тук нататък, вие виждате ли някакви стъпки за диалог, като сега в едно реално интервю да ви попитам, да. А, може ли да се направи нещо, някакъв път, който да може да бъде извървян от този момент нататъка? Лоз, да. план за управление, проосмисляне на това решение. Какво да. очаквате? Да, от тук нататък ние сме а, отправили официално запитване с молба да бъдем включени, да има гражданска квота в комисиите в Риосеве Стара Загора. А, като се надяваме, че това ще ни помогне да реагираме бързо а, в а, контекста на неправомерно взети решения. От тук нататък ще имаме нужда под, от подкрепа и от юристи, за да можем да оборваме взетите решения. Има данни за сериозни законови нарушения, както споменах. А, и това, което предстои, не бих казала диалог, защото има определени процедури и ние можем да се движим единствено в рамките на българското законодателство. А, но, да, и тук трябва да контрирам и опитите за разговори с или медиация, с инвеститори, преди да изминем всички законови пътища, няма място за медиация, защото когато е нарушено законодателството, това, което трябва да направим е да видим какво е нарушено и как може да се коригира от тук нататък. И ако има неправомерни взети решения, те трябва да бъдат обявени за нищожни. Архитект Савова, какво си пожелавате за празника? Да. А вие и тази да. група, която не е съгласна с отхапването да. а, на терени uh -huh. от а, природен парк, сините камъни? Да. А, аз си пожелавам да се мобилизираме по-често да се противопоставяме на подобни решения в бъдеще, да се търсим, да се намираме и да се подкрепяме, защото това е изключително важно. А, въпреки, че това е една изключително неприятна ситуация, тя е всъщност и повод за оптимизъм, защото а, хора в а, един сравнително малък град се мобилизираха, се намериха и се опълчиха срещу нещо, което можем просто да наречем като беззаконие. Архитект Слава Савова, докторант Камбан и също така едно от лицата на гражданите, които не са съгласни с отхапването на апетитна част от природен парк Сините камъни в името на частен интерес а, и сериозно обезпокоени от факта, че може а, да бъде отхапана и допълнителна част от а, природен парк Сините камъни от да улите и местността Карандила. А това очевидно ще е един от сюжетите, които са сигур... Ще прехвърлим и след края на 2024 година в новата 2025 година. Благодаря Ви. И аз Ви благодаря.